Gaiztoek gaizto horbea daukate. Izan omen zen mendean frenologia deitutako pseudozientzia pertsonon izaera garunaren formak erabakitzen duela zioena. Fran Joseph go izeneko neuroanatomista zenburu, nolako kaskezurra, alako joka era sioen, orain zientzia eskuen hartuta frogatu dute Cornell Go Unibertsitateko psikologok gaiztoek gaizto horbea daukatela. Ogeitamabia horpegi hartu dituzte, gizonezko enagustiak, ogeitaka urte dituztenenak, gaizkileak erdiak, beste erdiak inoiz deleuturik egingabeak, eta jendeak asmatu egin behar zein den zein, kriminalak zein diren bete-betean igartzen dute gehienek, amaseitik amaik abaleko, tankera hortako emaitza gehienak, baina ezin antzeman zer dela eta zigortu duten gaiztu horpegiaren jabea, iltsaile, bortxatzaile, lapur, piromano, iruzur, zurgile trafikante ondoion oralako atera ditu Satoshi Kanazawa psikologoak bata delitugileak ez direla delitu klase batean espezialtzen, bateti bestera egin dezakketela saltu erraz. Eta beste datu bat emakumek eztietela bortsatzaileei zein diren igarri aurpegira begiratuta. Psikologoaren teoria, bortsatzaile izateko hain zu zen ere viktimaengaattzeko azertua behar dela, haren konfianza irabazteko. Eta gaiztu aurpegiiko gaizueekin zegertatzen den, Batzigor gogorragoak jasotzen dituztela, New Yorkeko Unibertsia de Berak aleratutakoa asterketa, itxura fisikoa eta epailean erabakia lotuz. Itxusiak ederra baino gehiagotan jotze egituzte errudun, euneko hogeitabi gehiago jasotze dituzte kontrako epaileak. Eta itxusiak gainera konden luzeagoak jasotzen dituzte, politeko baino batazbeste hogeitabi hilabete gehiago Behavior Science and Law aldizkariak klaratu dikerketa sententzietan ere edartasunak eragiten duela frogatzeko. Beste froga egin zuten American Journal of Forensic Psychology-n zabaldutakoena, Gartzela zigorra joku handenean, zioen goiburuak eta ondorioa, betaurrekoak dituzten zigorgileek euren aldeko epai gehiago jasotze dituzte. Epai mailak betaurrekoak izatea inteligentziaren seinale dela iristen duelako. Justizia ez dela itxua, mailua itxusiak kolpatzeko.